gaan uh, lees die 1 Korintheus 15 uh, ons gaan die tekst die uh, gaan die op die scherm gaan toon en gaan die boodskapvertaling op die scherm gaan verskyn as jylle in die boodvertaling wil saam lees in Korintheus 15 vers 12 tot 19 uh, ons het weet voordat ons in die Heerse bood lees het is hierdie ouwe bekendame hoe jou het sê, ga my nie verweide waar jou, my nie verweide waar jou die einde sien sien vir my, wat net so sit dan sien ons hierdie lied wat in ons gemeen is, voordat ons in die Heer is ontwikkelde gesê Christus in die dood daar opstaan heet. Hoe is daar dan sommige van jylle wat beweer dat daar niet so iets soos die opstanding in die dood bestaan? As daar werkelijk geen opstanding in die dood is nie, dan is Christus ook nie opgewek. Maar as Christus nie opgewek is nie, sal dit beteken dat ons verkondiging geen substantie heet en dat jylle geloof ook platval. Dan sal ons as leenaars omtrent God aan die praat gesteld word. Dan het ons mos in die waarheid van God ingetuig dat hy Christus opgewek het, terwijl hy dit in werkelijkheid nie gedoen het. Dit wil nou sê, as die dooi is nie opgewek word nie. Ek sê weer, as die dooi is nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek. En as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof waarde loos en is jylle nog vastgevang in jylle sondes. En daar die geval is vir die wat in Christus gesterf het, verloor. As ons echter op niks meer sal kom boop, as dat Christus verskild sal maak aan ons heide geleden, sal so, definitief die bejammeris laardeste mense onder die som wees. Ons thema van is is uh, Jesus het opgestaan so wat Jesus het opgestaan groet die een geluwige en die aan die antwoord die Heere het waardig opgestaan dit was die gebruik gewees dier al die eeuwe tot nou toe as Christen in mekaar gegroet het uh, by die opstanding sondag paas sondag van soe week of 20 ek dink ons het by die selfde sondag onder by die see het ons die selfde groete boodskap gehad, die Heere opgestaan en anker die ander een die Heer die waarheid opgestaan en as ons hierdie soort van taal gebruik in die kerk dan groet ons mekaar volgelik met hierdie woorde as ons rechtig die betekenis van Jesus opstanding verstaan en dit eind keer ogenhoopend is ek het toch gewondig of dit rechtig vir allemaal van ons so ooglopend is, of die implikatie van wat ons sê dat Jesus opgestaan het met die doode uit, dat die graf leeg is, of ons rechtig verstaan wat die implikatie vir ons levens inhoudt. Of het dit ook kertelijke taal gehoord, kertelijke t wat ons gebruik om te sê die graf is leeg, Jesus leef, Jesus het opgestaan maar eindig verstaan ons nie wat die implikatie daarvan vir ons lewe is ek het selfs verder gewond as ons in verochend die microfoon moet vat en ons stuur ons so in die rui af en elke net die kans om te sê wat er verskil die opstanding van Jesus in jou pad saam met die Heere maak, jou Heere van elke dag wat ons so sê Daar is in die afgeval in die kerk, die is de allerhande stemme wat opgangs leed het, ons lees daarvan, wat sê dat die opstandig met die vreselik saammaak het. Iemand het een keer geskrijd en gesê, maar ek sal een christen wees, selfs al is die opstandig nie waar nie, want christen het vir my een beter persoon gemaakt, en christen skap het vir die plek waar ons blij die wereld een beter plek gemaakt. Daar is jy ons ander wat sê Die verscheiding van Jesus Na sy opstanding Is ek in het Stonies, Verhalen Om die kerk van die Te beboedig En hoop te gee As ons hierdie tekst Wat ons vanochtend gelees het Mooi Verstaan dan kom sê Paulus in baie sterk woord dit is onsin dit absoluut onsin dat die opstanding van Jesus nie verskil maak dit is absoluut onsin as ons so wou beweer dat, dat dit nie enige implikatie sê vir ons leven nie dat Jesus sy kruis dood die belangrike is en dat die opstanding eind te doen maak of dit plaas of in dit alder In soeveel woorde, sê Paulus, gaan kyk maar aan die verskillende vertalings van die Bijbel, in soeveel woorde, sê, sê Paulus, as Christus nie opgewek is uit die dood, dan maak ons geloof nie sin, dan het ons geloof nie betekenis. Ek wil van so twee waarhede oor die opstanding kon glits met die die eerste waarheid is, is iets wat ons so um, week of drie terug denk ik dat by die voetum met die aanvang van die heredienst oor gesels die eerste waarheid oor die opstanding is dat die opstanding bring jou voor die kees volgens Paulus is die opstanding van Jesus dit wat Jesus in die ander klasse want kom ons dink nou maar al die groot helder al die martelare wat ergens geskerf het vir een goeie saak of vir een goeie doen as ons nou van ochtend die naam opnoem ons maak een luister daarvan en uh, die reisers onder ons, wat hier heel wat van is, hoort achter ons deel die name van die uit, en ons sê, jy in die in Australië, kom op weer in Amerika, kom op wauwkald, gaan soek hierdie ouwense grafde, en dan maak jy die hoop daar, en dan kyk jy wat daar binnenkant is, sal allemaal terugkom en sê, ons het die grafde opgemaak, en ons het beender gevind, dit is net Jesus. As ons na sy graf te gaan en ons gaan soek sy gebeentere dag wat ons niks sal krijg. Hoe kom nie? Want hy het opgestaan. Hy leef. Dit die enigste helde vir gier in die geskiedenis wat vir goeie doel gesterf het. Maar het nie die graf gebleien wat opgestaan het in die dood kyk wat sê Romeine 1 vers 4 op grond van sy opstange uit die dood is hy die die heilige geest aangewees as die seer van God wat met mag op is Jesus Christus ons Heer Jesus is nie mee in sy graf. God het om verheefd dat die posiesie van macht hy is, hy is gekroen as Heere, as Koning dis wie Jesus is. Nie begrawe en alleen aan sy graf. Opgewek, a posiesie van macht en eer gegeen via sy Vader en hy is ons Heere. Wat beteken hier die een voor wie ons moet buig? die een vir wie ons op ons knie gaan, die een aan wie ons ons lewens moet toevertrouw en oorgeleid. Ek lees die afloppe week een anhaling uit C.S. Lewis sy boekie Leer Christianity nou want julle verskoon in Vredendaal waar ek vandaan kom met ons Engels nie gebruik vir selfverdering so my uitspraak is nie wat sin nie, maar ek ek kan nie kansen sien om dit te vertaal nie want ek het eindelijk nie wat ek vergeten wat die staal nie, nie, en sport my net maar kom ons, ons lees vir wat sien is woes hy sê, I'm trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him, Mr. Jesus wat sien is I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept him Of his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and saved the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God or Or else a madman or something worse. You can shut him up for <coughs> food. You can spit it at him and kill him as a demon. Or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about him being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend it. En kort, sê daar aan van C.S. Loos die opstaling van Jesus bring vir jou en my vir die geese hy kan nie net vir ons een uh, um, morele onderwijster wees wat vir ons klop morele goedies voorgeskryf het en om liefwe en om vergewe en al daar my uh, morele goedies Dit is nie wie Jesus is nie. Hy kan nie dit vir ons wees nie. Dit middelgrond daar. Of hy is my Heerde en my God. Of hy is dit nie. Dit ongelukkig zwart en wit. Um, daar is nie grijs aardjes. Hy is of my God en my Heerde of hy is dit nie die opstaking van Jesus vraag van ons een keese besluit ek denk sommer aan Thomas toen Thomas gewonder het en getweefel het en het eindelijk uh, toen die opgestaan die Jesus had hem verscheid en in sy hand en sy sy druk en die gaat in sy handen druk toen kom Thomas op die beleidings en hy sê, my Heer en my God. Wie is Jesus, die opgestane Jesus vir jou? Ek kan nie nie taalstaan, denk om nie. Of hy is my Heer en my God, of hy is het nie. Of ek buig voor hom, soos die kinders wat ook in gebuigd het, of ek buig voor iets of iemand anders of ek neem my reën besluit of ek besluit self wat sy richting my leven as mens moet gestuur word of ek buig voor die topgestane Jesus en ek soek om sy wil en sy plan vir my leven so die eerste die eerste waarheid oor die opstanding is dat het ons kon fronteer met die kees moet besluit wat ons moet maak. De tweede, die opstanding bring Godse kracht binnen jou berik. Ek wonder of ons besef hoe groot Godse kracht is. As ek nou soms en ek die in die week wat ons, ons gehaard en iemand het u vir vertel van hoe die scheepang eindig tot stand gekom het en een, en een mooi uiteenzetting en verduidding daar rondom gegeen, maar as ons net in ons klein verstandies verstaan dat God met die spreek van die woord gescheep het dan moet God ongeloof krachtig hees met die spreek van die woord het hy gescheep en die spreek van die woord kom my herscheepen met die van een woord wek Jesus en die dood in God soveel kracht het God dat hy die, die, die dood finaal oorvind en amal uit die dood uittrek en die leven terug teruggeer vir ons as mens en is daai kracht daai kracht wat Jesus in die dood op laat staan, wat tot ons beskikking is, wat in jou aan werk is. Ek wat sê 8 vers 11, om in die geest van hom, die wie Jesus in die dood opgewek is, in jylle woen, sal hy die wie Christus in die dood opgewek is, ook jylle sterflikende gaan my leven maak, neer sy geest wat in jylle hoek. As daar in een plek waar Paulus skryf en sê, die selfde kracht wat Jesus in die dood opgewek het, die opstandingskracht is in ons aan die werk van sy geest, roog, asem, lewe. Hier die ongelooflige kracht tot jou en my geskript. In die aard van my beskierigheid, sal ek die optie wil gaan ontgin ek sal wil gaan experimenteer ek sal die kracht wil uitdoos miskien is daar van julle wat saam met my wil sê vanochtend maar as die kracht dan tot ons beschikking is in ons is, dan moet ons het gaan uitprobeer skier is dit om Paulus in een van sy bedeskrijving vir die kense, al wat ek wees is om Christus te ken en die kracht van sy opstanding te ondervind like my Paulus wat so in die stede gehouden hy sê al wat ek wees is om Christus te ken en die kracht van Jesus' opstanding in my lewe te ondervind Paulus het gelijk proberen is vanochtendse boodskap tot om te sê Godse kracht is nie iets ver en onbereidbaar nie te danken aan Jesus wat opgestaard in die dood, is daai kracht in ons na die ver is daai kracht tot jou en my beskippen en ons pad saam met die Heere is eindig om te ontdek en uit te vind blooien kom, tot wet voorkom in jou myse leven en na mags vertoon dis hier hoe Godse kracht werkt he. het nie om die vir ons as verhoogiges lang om te ontdek dat Godse kracht juist in slakheid na voorkom dat Godse kracht juist in ons bloesing na voorkom dis wat Paulus hier in, in het schrijven in 2 Korintes 12 dit dat Godse kracht duist op volle werking om wanneer eksel is. Daarvan is die kruise in die opstanding die typische voorbeeld is in woord. Waar het hy nou gezien, dat een man wat aan die kruise lang een teken is van kracht? Waar het hy nou al gezien, dat een leeg kracht, een teken kan wees van kracht? Dis hoe God sy kracht manifesteer In die gebrokenheid In die slakheid Ek wil afsluit vrienden Sonder dat ek die Weekwies gewees het Sien ek het Marinda Van ons die gedachte van die verheerde daar neergeskrywe van William Ruth, wat sê, die groote van die manse kracht leed in die mate van sy oorgaal aan God. Die groote van die manse kracht leed in die mate van sy oorgaal aan God. Wanneer gaan het Godse kracht in my lewe beleef? Hoe op my knie gaan en oorgaal hoe meer ek my eie kracht afleg en besef ek kan nie, hoe groote my oorgawe is aan Jesus as ek op my knie vorm staan, hoe groote sal die verskynning van sy opstandingskracht in my Heer. Hoe meer my swakheid beleid, hoe meer my afgoedigheid voor God beleid, hoe groote sal sy opstandingskracht <tus> voorkom vrienden ek wil afsluit dis man het my gebed dat as ons in die dag die paastuid die lippe, die woorde van ons lippe neem van die graf is leef, Jesus het opgestaan daar het nie die kerk die kertal sal mis, die die sê maar dat ons rechter dit in ons lewe sal beleef die opstandingskracht wat hy vir ons omgegeven dat in die eerste plek vir ons vir Jezus stel is Jezus my Heer, my God my Koning en vir die tweede plek ek wil ek het beleef ek wil, wil soos Paulus die versig te in gebed al wat ek wens is om Christus te keem en die kracht van sy opstandingskracht te behaaf mag jy die tijd so beleef mag jy die knie voor Jesus buig nie op die trale grond buig, maar die knie voor hem buig mag jy die opstandingskracht van Jesus elke dag in die lande Amen Kom ons in 2e saam ons kan dat wij sit is nie nie dis mye versieker en kan ek daar ook die lief wat sê om hy lief sien en kans te want as ek kom met die jyne, dan moet ek die politie oksineel raak. Het, in my leven het hy baie gedoen. Da's min wat ek my echte geken, da's baie wat op straat, en ons vir maar amper twee jaar, soos my my nie houd in die maar ek kon net sê, ek sien dit elk dag in my werk, en ek sien dit, het, het een kinders, en ek sien dit, ek het het geseen in die verlede ook al in ons eie persoonlijke leven, mens raak betekker moedeloos ons amal wat is al moedeloos dat wat vir my te vergeer is maar volgende, ek wil recht volgende, is iets wat ek rechtig is as jy en die Heere vasthoud en jy kan moedeloos raak en jy mag moedeloos raak jy kan my ongezette huil daar word en sê ek kan nie verder nie en wanneer jy dink jy kan nie verder nie dan gaan jy weer en moore besef jy maar ek kan reilig nie verder nie as jy die Heere vasthoud gaan hy vir jou wat gebeur, wat in die hemoed gebeur in jou leven. En het is dat die na in hom leef en so leef, dat ander in jou leven vir hom kan sien. En hy sal jou nie pres en verder bles, as jou op sy pad bly. En dit is nou baas jy al wat wil sê, is dat die Heer is recht goed. As jy sy kracht vat en het aanvaar en, en het leef in jou leven, dan sien jy sy kracht. En ons moet ek om op te staan en te sê, maar ek vat sy kracht en ons skam om te sê, maar hy sal dit vir ons doen, want ons is bang vir mense gaan sê dat mense ons gaan lach. Maar, dit is werdig, ek het hierdie week weer gesê, ek het gisteravond weer beleef dat is jy rechtig vast hou aan die Heerse kracht en jy uitspreek en uitroep oor jou leven, dan plees het vir jou in jy weet en jy is daar. Dit is God het vir sê het God gepet gehoor vir ons doen. die bineer, ons vader, kom die die die ons kom om u te hoof en u te dank, die naam groote maak, want ons kom om ons sonde storiek te beleid. Ja, Heere, het ons niek gemaakt, maar so dat ons van ons, Ja, jyre, dat die versoepdeel van ons christen in die land wat volheid van die eeuw die oorde krijg. Maar daar is so baie soos ek wat die volheid gaan nie. Ja, jyre, gee ons die kracht en daarde om ons volle levens aan die, die te vertrouw en ons sal weet dat u die kras sal tere om alles te tere Amen Heer my my lief Da is so'n die sake waar vir ons gaan bid en dan gaan ons een leert uitgeer en daar vir die koring vir ons sin uhm, Da is een klop die sykis, wat ook op die leerties verskyn en dan die sake vir voorwerding die nie Moesdag is dit verkiesing. Um, die laste mei ons bid vir a regverdige verkiesing dat Godse wil sal geskiet as die daase uitvind. Um, Vreem na ons, noem maar a beroep uh, of maak nie, nie sê vir wie jy moet gaan steen in a prijs te Maar as burgers van die land dink het, as het ons gaan winnigheid om te gaan steen uh, soos wat jy gelei voel waar die kruisie moet trek, um, om ons onthou maar, het is ons land, ons allmaal sy land, wat hier voel, en ons, strafvak, en ons met ons kruisie gaan trek, waar jy die ruk vir ons leid, vir ons vrede, en ons haard het, so, woensdag, ek moet gaan vir ons nie die kerk is hier area sy so kom ons binnen, vir die heer ook, uh, woensdag, vrede sal gegeven, so kom plek in die land, vir gestem word, en, Ja, had het, het ons dit die Heere sal vertrouw tot vir die dienstdag. Na die politie maak sy veiligheid in die skerming in die tyd van onris die nood en arme in ons omgeving, daar is baie mense wat honderklaai en met winter op hande melkoud uh, is, ons bid vir oor harde in hande uh, hulle wat die evangelie aan, aan arbeiders verkondig in die werkplek aksie Belgie vir Christus, sê so top die sêne an derbatte, en Belgie aan die derde is, en dan ook die sêne van die derde, die van die sievende maai te verbien, ek in jou aanrichte, as die gemeente afgevaardigd is, dat die Heere vir ons sal voorsien. En dan sê ons dankie, so baie voorrechte so om te eten, dat ons kom teer om aan te trek, kom hier die vriende, kinders, klein, kinders, die Godse moed Um, misschien dan ek ook maar hier net sê, want ek weet daar so'n paar mense wat al weet daarvan, met vrouwers op pad, die ambtlijke papierwerk is nog nie afgehaald, maar so die klost gekryk, die bibliothek, um, school in die dorp, so het van die derde kwartaal begin sy, eerste juli, so ek is al binnenkort wachte, dan sal die Erosien gezicht, heel waarschijnlijk opgelder, want uh, my, want my maaikie sal my uh, baie dankie vir julle wat ook gebid het, en julle, korte, korte saakjes, wat jy dan betekent. Ek vind ek om ons gees opaar onruke van stilgebedaas, en om saakje wat geluist is, het hier op jou haar gedrukt, om ons bid in stil te, want dit, kan hier een hoop jou haar gedrukt, het een van die baie saakje, skoonraad en ons sal dan gedien my moeder en goed byfie hou het maar waterstaris is hy nie